Benvenuti mina damer och herrar. Hej puntata di Tommy herrar. Hej mina damer och herrar. Hej mina damer och herrar. Hej mina damer och herrar. Hej och herrar. Hej mina damer och herrar. Hej mina damer och Efter en veckas uppehåll. Vems fel var det då? <laughs> alltså, du är så till negativt. Vi är ju skittagare så kommer du här. Jaha, ska börja peka finger då. Den galna italienaren är tillbaka från Italien såklart. Klyschigt nog. Har du har haft det? <laughs> det var bra, det var varit bra. Har ni, har ni klarat ut utan mig? Jag saknar dig så mycket så jag såg eh, en, en italiensk film faktiskt här om en vecka. Jag satt och kollade med. på Amal Kordo, <laughs> <laughs> Close enough. Eh, åtta och en halv såg jag faktiskt. ja. För var första gången där faktiskt Veckans avsnitt kommer handla om 8.5? Nej Men jag tänkte på det, du sa de väldigt mycket excuse, Eller uttalar det Miscusi Miscusi, miscusi. Så, jag, inte, jag, jag älskar det italienska, det är väldigt sexigt faktiskt Men filmen var rätt så, Jag vet inte, jag tycker det är lite överskattad faktiskt Nu ska vi inte prata om den, vilket är tur Nej, nu ska vi pr pr prata om dig Och Italien, är jävla mm. narcissist vill, är det, det styr, du Ja, jag vill bara styr upp det igen. Ja, ja, nej, kort jag då. ja nej jag har varit i Italien. Det var kul. Vi, vi var på Nöjespark. Det var soligt och vi åt glass. Nice. Vadå för Nöjespark? <laughs> så det, så jävla jobb in i glass. Ja, men sånt där tycker jag är kul. Ja. Nej, det var heter Gardaland. Det är en jättestor Nöjespark. Det är den största Italien och den ligger vid äh, L Gardasjön som jag jättelänge trodde var där de hade spelat in Star Wars-filmerna. De här naboo scenerna Men det var ju tydligen inte. Utan det var ju eh, Majore skön och inte Gardan. Så jag blev jättebesviken när jag kom dit. Mm. Trist. Väldigt mm, trist. Såg några filmer där borta? Var det mycket... Man, dubbar de fortfarande där borta? Ja, ja, gud, självklart. Ja, för, tyskarna har ju slutat med. Det, eftersom det kommer en ny generation. Och sånt ja. det det. Men det Men... jag kom på en grej med det här med dubbning på det. Uh, om jag bara får ta det väldigt snabbt. Det är ju ja. sjukt stort med Simpsons. I Italien. Alltså Alla har Simpsons skrivna, Simpsons säger det hur stort som helst. Och Jag undrar om det just är för att de dubbar tv? Jag vet inte, men en sak vet jag i alla fall som jobbar med tv: Italien har rankat som världens sämsta land på att göra tv. Mm. Eh, det var minst det, det jag helt... gjorde i, i, i PowerPoint. <laughs> Nej, alltså, jag skojar inte, du kommer in så här, du vet, så här från sidan så här: du kommer in så här rubriker så här: så sweep effect. Alltså det, det är tragiskt. Det är, det är riktigt väl tragiskt. mycket nakna bröst och sånt också. Inte lika tragiskt. Ah. På ett annat <laughs> sätt. var det inte, det inte i Argentina det är sånt här. Jag tänkte på deras version av Let's Dance så var det med så här Let's Strip eller någonting. Men typ så alla latinska länder. Uh, de har en annan kultur. <laughs> Racism. Nej det är lugnt jag är därifrån. Ja, då sa Safety ja. on. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, men kul att ha dig tillbaka. Du är saknad och våra lyssnare har ju saknat... Nej, det har de säkert inte. De har fanns... haft något annat för sig säkert. Hur ser arbetsschemat ut idag, Niklas? Oh, vi ska prata om dels eh, Arrested Development som har dragit igång eh, på Netflix igen. igen fjärde säsongen. Vi ska även prata om The Place Beyond the Pines och så knyter vi ihop hemtrilogin med Lady Vengeance. Men först så har det varit en tv-spels presskonferens. men ja, Microsoft har... <laughs> Tack för den! <laughs> Som jag skulle vara någon slags expert på det här, det är jag verkligen inte. Men jag tänkte att vi till... kanske kunde, kunde prata om det på grund av att hur de presenterar själva den här konsolen. Det är ju Microsoft som har utnanserat sin senaste konsol, Xbox One. Det är någon slags prequel till de andra Xbox-konsolerna. <laughs> är det någon som har fattat vad det där One står för? Allt i ett, kanske? Ja, jag antar att det är något så de tänker att den ska, alltså, den ska, den ska vara någon hub liksom. Det är, är tv-spel, det är tv, det är uh, sociala medier. Det, är, det, jag, det antar att det är det som är tänket bakom, bakom One. Ja! ja. Smart, Smartphone-tänk, fast med konsol. Men, Men alltid här, smart. Verkligen, det de sålde in den som var att det, det, det finns ju no någon som har klippt ihop någon sån här rolig best of, alltså inom situationstecken. Och det är typ hur ofta de använder eh, orden tv och movie så hade de bara gjort ett montage av det. det, det de trycker ju på det rätt så rejält. Och det här, alltså vad jag får ut av det efter sett den här konferensen, det är ju ingen tv-spels konsol, verkligen inte, utan det är någon slags multimedia konsol, precis som du säger Niklas. Men att man ska kunna liksom uppleva tv och film på ett nytt sätt genom att prata med sin konsol. Liksom. Eh, Xbox, start movie, eller vad han sa för någonting. Så gick Star Trek-filmen en gång här för mig. Sen sa han någonting så här, show the sequel eller någonting sånt där. Trailer to the sequel eller någonting. Bla bla bla. Och så gick show me the money. Ja, verkligen. Supersponsad. Oh. Nej. Eh. Eh. Bra för oss kanske som vill kolla film. TV. Ja det som oroar mig ändå, folk, jag har varit ju inte så jättepeppad på det här men ähm, folk som ähm, gillar sport och sånt där så kunde man ju följa till exempel en basketmatch live och nu är jag ingen duktig på att nu men man jag vet att Michael Jordan inte spelar men man säger så här, Michael show me Michael Jordan. Och så får du upp så här vid sidan av öppnas ett litet fönster där man får all statistik och sånt där. Eh, på Mike Jordan. Det är ju fyrligt gott. Ja, tills vi kommer till nästa grej. Att det här kommer ju bara funka i staterna. Som <laughs> inte vi har det liksom tv-utbudet här i ja, Europa och sånt. Sant. Så för oss blir ju bara en vanlig multimedia som man inte kunde kunna... vilket de redan är. Alltså vad fan... Alltså, jag, alltså... Om du kan kolla på tv på din Xbox. Så bara, men jag kan kolla på tv på min Xbox nu. No, för jag har min Netflix-app på min Xbox. Jag har min Viaplay-app på min Xbox. Jag har Netflix på min Playstation. Jag har liksom... Det är så här, ja, okej. Okay. Ja, jag, jag tycker inte om när det blir liksom för digitalt. Jag vill gärna ha den här fysiska kopian av något i min hand. säkert av, av tv-serier eller filmer jag verkligen älskar som har någon omsegningsvärd till exempel Seinfeld eller Simpsons eller någon eh, Changi Morulle. Det känns... Lite skönare att liksom så här ploppa in den i liksom DVD-spelaren eller Blu-ray-spelaren. Liksom och dra igång den. Än att liksom allt ska vara samlat på en enda box. Men det är väl bara... Det är ju bara för att du gillar den känslan. Men alltså om du tänker på bekvämlighet så är det väl skönare att ha allting lättillgängligt. Sen om du vill köpa DVD så kan du göra det i alla fall. Jo, men det, jag tycker det... Man ser filmen på ett annat sätt. Jag gör det i alla fall när jag vet att det finns där digitalt. Man blir lite latare faktiskt än att man har jagat rätt på en... Eh... Jag, jag, jag håller ju på att samla liksom, Changi Mo-filmerna nu på DVD och Blu-ray. Och det är ju ett helvete att få tag på dem. Och ibland får jag liksom upp liksom 3 400 För mig är det mycket pengar för en DVD-film. Men det, det, det känns verkligen när jag stoppar in den här dyra kopian i dvd spelen nu, nu ska jag se ett underverk. Än om jag hade den liksom bara liksom digitalt som någon har bara rippat av. liksom In i den här Netflix-liknande mediespelen. Mm. Så det kom, alltså det, jag, jag är inte emot det digitala, verkligen inte. Men jag vill inte att det fysiska ska, ska försvinna. De kanske kan existera eh, sida vid sida på något sätt. Det är väl det optimala, så att man får välja. Ja, men jag tror inte det. När ny generation kommer, liksom. talisterna Ja, men jag, fan, jag tror jag aldrig träffar en talist som liksom, samlar filmer eller någonting sånt där. Har du träffat en 2000-talist? Jag har typ inte träffat någon 2000-talist. Nej. Nej, men hypotetiskt tänker jag. <laughs> Vad är de? De, de är 13 bast. Ja, det är ju... Ja, som det. helst. Ja. Då, när jag var 13 så samlade jag på film. När du var 13 hade du skägg, Tommy. Ja. Well, that's another story yeah. Men eh, vi, vi, eh, vi står väl på Sony Playstation 4 då Playstation Ja, 4, som tiden. det ser det är så Definitivt Tom har ju redan för boket Ja, men det är ju det bara för att jag gillar spespel jag, jag köper ju inga konsol för att Titta på film Sen, var det, sen är det ju liksom bara ett plus att en Blu-ray Ingår i den här basenheten mm. eh, Och den ingår i Xbox One också va? Ja, precis. Där fick ju Sony lite extra pengar. Ja. De som äger väl rättigheterna till Blu-ray. Ah, ah, ah. Smart. Sony var äh, rätt ute där. Med. Ah, då kommer vi inte få sett hur äh, Sonys konsol ser ut. Än. Äh, fan, det här börjar likna mer med en spelpodcast. Ja, det okej. Det, ja, det, man, det får Så precis som Xbox One, vi är en multimedia-podcast. Vi pratar lite allt. Ja, det är därför jag heter Tommy filmar. ja Vi får nog byta namn <laughs> ja. Tommy pratar om ditten och datten Med Niklas och Emilio tittar på ja. <laughs> tittar på, okej okay. Skitsam Ska ja. vi Men, gå vidare ja, äh, Ni var inte sugna på den här äh, Samtalshemmet eller Xbox One Nej Niklas är tyst <laughs> Han vågar, han vågar inte sätta sig emot han, trans. Han, Om det finns någon där Som gillar Xbox One då kommer nog att söka upp mig Det är, är konflikträdd jag... Du gillar den inte Nej jag, jag alltså... Fast nu säger ah, du bara ah, för att jag säger att du ska säga det allt jag, dig, och, eh, allt jag har hört om den här konsolen Har ju Tommy berättat Så jag, jag, det är han som är min källa Jag har inte sett någon presskonferens själv Det har inte jag heller Ändå så twittrade Niklas Två timmar efter presskonferensen sa han var det sämsta som han var med om Nej, så sa jag inte. Vad Jag Jag sa att jag tyckte det var roligt att Sonys aktier gick upp. Det säger, det säger ganska mycket. Om en presskonferens då behöver man inte se den för att... Slopp! Ja. Ska vi ja. gå vidare? Det tycker jag vi gör. Ska vi gå vidare till tv-serien Firma, Ruffel och Båg? Alltså jag hatar den. Här alltså, det är så Vad tänkte tv fyra med om köpt köpte in Ares Development och döpte om det till Firma, Ruffel och Båg? Det är SVT? Var det SVT som gjorde det? Nej, det var TV4. Var det TV4? Okej, okay, skitsamma. Det var TV4. Det här är ju tv-serien som är älskad av många. men säd av som... få. Så, ja, precis. Alla älskar men ingen har sett den. Det är helt sjukt. Egentligen. Alla pratar om den här tv-serien. Ändå så har den världens sämsta tittarsiffror. Eller han Jag väl... ner. Det var väl för att den har hittat sin publik i efterhand på något sätt. Ja, den fick sin bass efter säsong verkar som faktiskt. Mm. Eh, folk som inte känner igen om man bara ska dra eh, lite snabbt vad det handlar om. Det är ju den här dysfunktionella familjen som man får följa. Har vi sagt att det är Arrested Development? Ja, det Folk så. som inte fastnar till Filmar Ruffer och ja. <laughs> <laughs> Men Arrested Development, ja. Ja, eh, den här dysfunktionella eh, familjen då, Blue, Blue Family, eh, ledd av, eh, fan heter han? Jason Bateman är väl som... Eh, uh, George senior. Ja, George Jr. ja. De är svinrika, jävligt distanserade från vanliga människor. Ingen moraletik någonstans. Helt plötsligt står de utan pengar. Vad ska de ta sig till? Och det blir ju Michael då. Alltså, äh, Jason Bateman. Jason Batemans karaktär då som äh, får... Äh, styr upp det? Äh, ja, styr upp det med sin farsa sitter, sitt, sitter i fängelsen. Jörn, och äh, för, försöker få familjen liksom ihopsatta. Ja. Men det går ju bara till helvetet eftersom alla är rätt... Så, äh, knasiga, alltså storyn över sig är ju rätt så tråkig det är ju... alltså storyn går ju verkligen inte att prata om egentligen, alltså det är så sjukt mycket konstiga saker som händer, men det man kan prata om är ju själva serien som sig alltså var det, alltså ja, det är ju... för den är ju väldigt unik faktiskt, I alla fall när den kom den har ju ett väldigt speciellt berättargrepp, det räcker ju bara att Ron Howard har ju liksom speakern, voiceoveren liksom i tv-serien, vilket gör det väldigt kul också mm. Någon slags ironisk voiceover. Det är ju någon slags dokumentär också. Vad man får. Den, ja, precis, Den är ju filmad lite så The Office-aktigt. Väldigt, väldigt lågt produktionsvärde eh, när det kommer till så kamera och sånt. Det är, typ, det är en en ljudkille, en kamerasnubbe och så springer de efter dem. Och så gör de lite dokumentäriskt-aktigt om den här familjen med voiceover som sagt. Eh, och, vi älskar ju den. Vi, vi den har ju så jävla bra. sett tre första säsongerna allihopa tror jag, Niklas. Mm. Jajamän. Och i, tog kära i den här serien Sen var ju tvungna att läggas ner Och nu sju år senare så har de gjort någon slags Reboot var jag tvungna att säga nu Men de har hämtat tillbaka den där den slutade Precis Sju år senare Det var ju Fox ursäkta <coughs> det var ju Fox som hade den här serien från början Och eh, som sagt La ner den efter tre säsonger De hade tydligen velat lägga ner den Redan tidigare Trots att han har vunnit massa Emmys Och hur mycket priser och nomineringar som helst Men eh, av en anledning De hittade inga tittare ner, Och nu har Netflix Tagit upp det här och producerat en ny säsong själva Dock så har, de har ju, Den här produktionen har ju varit igång Nästan i tre år faktiskt Det var ju tanken att det skulle bli en lång film i början Mm, Men eftersom precis. både Michael Serra och Jason Bateman har ju blivit så jävla stora under den senaste tiden så har det varit väldigt svårt att liksom synka allihopa med eh, in inspelning och sånt här. De, då har de ju löst det nu med säsong fyra att eh, varje episod fokuserar sig mer eller mindre på en av de här karaktärerna i den här familjen. Eh, jag har även hört när de spelar emot varandra i vissa scener så har de använt eh, green screen. Det är ju väldigt mycket green screen och sånt i den här Säsongen. Du märker av det också? Ja, gud. Okej, okay, fan. Jag, jag tänkte inte alls på det. Jag tycker det är supersnyggt alltså när de spelar mot varandra. och sånt. Där. Jo, jo, det, jo det, det, det, det är ju snyggt. Men det är väldigt mycket så här konstiga animationer. Ja, eh, ba bakgrunden och sånt. Ah. Man liksom, eh, miljön och sånt. Eh, hur som helst så har man ju varit svinpeppa på det. Netflix släppte ju nu i, för några dagar sedan eh, alla 15 episoder bara sådär. Och eh, Niklas valde att inte titta på det. Nej. Jag har sett sex avsnitt då, Emilie, och Emil du har sett två avsnitt. Va? Jag har sett två precis. Men har du inte sett någonting? Är du vill se eller för att du kommer se sen? Bara inte jag, kommer, jag kommer se sen. Den här tummen i röven. Ja, det är klassiska problemet. Ja. Och jag, jag, vet inte, jag har aldrig varit så peppad på någonting på. Sen på kanske. Det, det, här, nej men det här har man verkligen sett fram emot. Ja. Extremt mycket. Särskilt. Alltså det har ju varit som julafton för mig när man räknar ner dagarna de senaste. Liksom men innan det också. Alltså såhär, alltså när det bara var snack om det här med filmen så bara, men de ska göra den här Restore men Ska de göra det? Jag tror de ska göra det. Så bara, ah, sitter, sitter man och väntar och så, och så kommer det någon ny grej. Jason Bateman pratar om Restore Developer Film. Klicka man direkt in på den länken och ser, kollar vad det står för något. Det står ju aldrig någonting nytt. Så är det är fortfarande så att vi vill göra det här men vi har inga pengar eller vi vill göra det här men vi har inte tid. Uh, oh, som man har jag ju fan. gått och hypat där som fan Och sen när, när, när, när de kommer ut och säger okay, Netflix ska producera Arrested Development säsong fyra Det var ju så här. Lyckan, den dagen Var ju, ja oh. Man har ju räknat ner sedan dess liksom. Ja, men vi, vi kunde ju lika gärna hoppa in på det direkt en dag Säsong fyra, take it away Emilio okay. <laughs> Ja, ja nämnt sagt Vi har sett lite Första delen av säsong fyra Och ärligt talat så man märker att det är annorlunda. Det Extremt känns annorlunda. Det är väldigt annorlunda. Um, det, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men det stämmer inte. Det är jag, någonting som är fel. Jag tror jag vet vad det är faktiskt. <laughs> det ja men det är bra. Nej, men jag känner att man saknar den här äh, familjen. Att de är tillsammans. Att man mm. kastar sig lite fram mm. och tillbaka mellan karaktärerna. Det är lite... Det är för mycket fokus på en och samma karaktär. Nu har jag sett sex avsnitt. Och om du, alltså, första och andra avsnittet är nästan katastrofala, tycker jag. Va? Det, det är inte godkänt Nej, jag. jag tyckte också det var rätt lågt. Rätt för att vara, alltså grejen är, för att vara Rusty Development så är det här sjukt låg standard. Verkligen. Det, det är, är, ju... är fortfarande rätt kul. Men, men inte det är det är tragiskt ändå, ja. att första avsnittet är det sämsta. Alltså, när man ser det så är det typ så här. Okej, okay, det här var inte så jävla bra, det här var nog det sämsta avsnittet jag har sett faktiskt. <går> ja, nej, alltså det, det, det är definitivt. Jag har som sagt bara sett två. Och jag tycker det, det var de sämsta avsnitten jag sett i serien överhuvudtaget. Jag tyckte två andra, första avsnittet var bättre än andra, men andra avsnittet var riktigt kast. Och När du säger, så, nu, nu tänker jag på att nu är det är ju faktiskt, jag tror det är för att man fokuserar på en karaktär så himla länge. Det som var bra med Development var ju att man bollades mellan de här. Storysen. Alltså det var ju så sjukt många Olika sidstorys Som ändå vävade, vävade Precis som var igång det, samtidigt Och sen fick de ihop det på något jävla snyggt sätt På slutet. Men här är det ju bara Du får följa en person liksom, Hela tiden. Och nej, det, det blir Inte samma dynamik och det blir lite tråkigt um, Alltså jag har sen... en känsla Av att hela säsong fyra Är som ett enda långt avsnitt Nu när mm. jag sett mer in på det Nu när jag har sett liksom, avsnitt Sex, sju så är det vissa grejer i det är avsnitt som liksom backtrackar tillbaka till liksom avsnitt ett och två. Liksom. Uh. Så, ting som händer i bakgrunden. Jaha, så så, var det därför det händer i bakgrunden? Så det är mycket sådana liksom, lösa trådar som liksom, sätts ihop senare i avsnitten, men... Det är ju rätt så snyggt och roligt förstås. Det blir bättre kan jag säga. Särskilt fjärde avsnittet när Ron Howard är, är med och spelar sig själv. Det blir som sjuk meter. Ja. Alltså, för fan var det bara haglade referenser till de förra säsongerna. Ja, herregud. alltså gud vad de bara bombade med inside skämt. Eh, en annan sak som jag saknar också är det här tempot med snabba klippningar. Alltså, för det första har jag inte den här dokumentära känslan. Ibland kan det bara kännas som de har bara ställt en kamera på ett stativ och filmat som om det vore en film. Liksom. Mm. Alltså, det, det är inte det här smutsiga, skakiga I, kameran iga. som de hade. Nej. Det, det, det känns för proffsigt nästan. Men, alltså, men det är det som är så konstigt. För det, liksom så kamerarbetet känns mycket proffsigare. Men det de visar på kameran känns mycket billigare. Det är som att de har tagit där. För det är som. Jag kollade på en. Nästan en parodi på. De ja, men för jag kollade på. Jag kollade på igår så satte jag till för det så kollade jag på dokumentären The Irish Development Documentary Project. Där de pratar liksom om vad det är för någonting och bara pratar om serien allmänt och vad som, var, vad som gjorde den så bra. Um, och då pratade de om, uh, de pratade med producenterna och då sa de att okay, vår idé var att vi ska lägga så lite pengar som möjligt på liksom kameradelen. Mm. Vi ska bara ha en kamerakille, en ljudkille och sen får vi bara sminka dem så att de ser så bra ut som möjligt på, på, i bild och sen är det bara att köra. Liksom jävligt lågbudget produktion för att vara en så stor tv-serie. Um, här känns det som att de har gjort tvärtom. De har lagt, här, de, har, de har, gjort att, att kameran ska vara så bra som möjligt. Men att allting som syns i bild är så skitfullt. Alltså, det är, typ så här, det är jättemycket så här green screen som sagt. Och det är så sjukt dåliga bakgrunder. Det är så, I avsnitt två är de ute i öknen och kryper in i någon grotta. som är här, Alltså, det ser de sådana här bakgrunder där man har på så Skype. Du vet, när man kan säga: Oh, det är väldigt typ Bahamas. Alltså, det är sådär. TV-studio-känsla får man verkligen Riktigt dåligt faktiskt ja, ja. Alltså ja, ja, ja, Man märker bara i introt Att det, det, det är Någonting som inte stämmer att Fox sitter ju på rätt Så mycket rättigheter Alltså introlåten har de ju helt gjort om Och det har de ju gjort för att jag antar att de inte har Rättigheterna till originallåten ja, Var det en annan? Ja, alltså det, det är samma trolligt bara att de har lagt till lite extra instrument. Uh. Den är inte lika tjeck som den är fört, och det är så här: off, de måste lägga till några akord för att det inte ska bli uh. liksom. Gillen när den kommer in så här, när, när loggon rullar in, så står det så här: Netflix semi-original series. <laughs> <laughs> då, då slår du på knät och pekar uh, på skärmen. Uh, uh, uh. Nej, men alltså, det är så sagt en sjukt låg standard för vad development. Ja. Jag, jag, jag, fan, jag, jag ser ju Michael Severs namn Står ju med hela tiden som typ sådana här uh, producer eller någonting sånt där. Uh. Jag tror han har, han har nog den som haft väldigt, väldigt mycket höga krav för att han ska få vara med. Och ändå ser han bara med. Uh, jag har ju bara sett honom bara i två, tre avsnitt, inte ens det, liksom. Då, han kanske haft samlat tio minuter. Han var med i första, han var inte alls med i andra. Det det. Nej, och sen kommer man in lite snabbt då och då. Men det är inte mycket, Nej. faktiskt. Eh, sen, som sagt, nu har jag inte sagt klart. Jag vet inte om de kanske sparar på någonting. Men det är det saknar hela familjen. Alltså Lucille, som är en av mina favoritkaraktärer. Är ju svinigt tråkig. Hon är inte den här alkoholiserade morsan som jag vill ha. Liksom. <laughs> den här dryga alkoholiserade morsan. Jag vet inte, hon, det är någonting som inte stämmer. Och sen... Det här har jag upp mig på som fan. Det, det som gör Arrested Development så jävla bra är ju de här alltså family guy liknande klippen att de hoppar tillbaka i till tiden. typ så Det här mm. hände liksom på 80-talet. Och då klipper de tillbaka när Lucille och eh, mm. eh, George Bluff, senior, är lite mm. yngre. Då spelas det av Seth Rogen och eh, vad heter hon, Elisabeth? Oh, fan, vad heter hon? Det är så jävla mycket. Kändde ja, av folk. Och, och grejen, är, och det var, i, det var ju i de gamla säsongerna också. Men jag vill, jag vill, på ett vill inte. Jag sätt. Det här är ju så här, De spelade ju fortfarande sig själva som unga men med en peruk. Nu är det Seth Rogen som spelade med en peruk. Prec var... Precis, varför skulle de liksom ta med Seth Rogen? De kunde ju bara slänga in liksom en peruk på Senior. Det, jag det, vet ju... inte. Men det är, det är ju säkert för att de, de försöker ju få liksom nya tittare, unga tittare. Folk som vet om Seth Rogen är och tänker att ah, det här är kul för att Seth Rogen är med. Och det är det som är grejen. Resident Development behöver ju inte det. Development, när jag tänker på Resident då tänker jag liksom så här: Det här är humor, det är sjukt kul. Men. Och det är lite Stå här, på sina egna ben. Ja, men lite så här elitistiskt, men ändå så här, De som fattar, fattar. För du kommer inte fatta alla skämt. Det är väldigt snabbt, det är väldigt smått. det är väldigt tort. Det är väldigt, väldigt mycket i bakgrunden. Och det är det som gjorde de första sångerna så jävla roliga. Och gör att du kan se om dem hur många gånger som helst. Ja, jag ser fortfarande om säsonger extremt. och hitta nya skämt. Ja. Jag, jag satt i den här dokumentären i, i, igår. Så pratade de om ett jättestort skämt. Som jag bara inte hade tänkt på. Och det är så här. Jag, jag såg det. Jag förstod det. Men jag fattade det inte förrän jag fick det förklarat för mig. Och det är så här. Jag trodde jag fattade. Men det gjorde jag inte. Och det, nu känns det som att de mer går på att så här. Att ja, de har mycket kändisar. Som, att, att de ska skriva på näsan om att det här är roligt Istället för att göra som typ vänner och ha ett laugh track så har man kändisar att, Här är en kändis, nu ska du skratta I, i första avsnittet var hela casten från um, Comedy Central's Workaholics med Varför var det nödvändigt? Nej precis, du, du, du har en poäng där du säger Istället försöker... för att lägga tid på bra manus så lägger man på att få in kändisar Man blir ju lite orolig också när han skapar Mitchell Hurwitz har sagt att man behöver inte se avsnitten i kron kronologisk ordning Utan du kan liksom hoppa hur du vill, du kommer ändå fatta liksom grejer mm. med det Och det är det som oroar mig lite, att de är lite så här. De är för fristående för varandra tycker jag, avsnitten. Att mm. du fokuserar bara på en karaktär som ska ta sig från A till B liksom, och sen blir det en liten knorr på slutet. Och sen nästa avsnitt så är det en helt annan karaktär liksom och nya skönt. Och så är de andra i familjen lite i bakgrunden. Stöter på dem lite då och då. Ja, nej. Nej, det är, alltså som sagt, vi, vi har inte sett klart den. Jag har inte ens sett halva. Men första intryck så. Tyvärr, tragiskt. Alltså det låter ju som en superbesvikelse. Men eh, jag är ändå inte förvånad att, eh, att, det, att det har blivit så. För det, det är svårt att eh, följa upp tre sådana mästerliga säsonger. Eh, sju år senare är det så lång tid som har gått. Ah, ah. Och sen samtidigt ska man då försöka göra fansen nöjda. Och det verkar vara mycket fanservice som är, låter jättetråkigt. Med med massa gamla referenser istället för på nytt. Uh, är Carl Weathers med förresten? Ja är, är han, han är inte lika rolig då antar jag, som... Jo men jag, jag tyckte om Carl Weathers avsnittet det, det jag såg han, han, Har han det... sitt eget avsnitt? Nej nej det har han inte Men, men eh, han, han, alltså, det, det som händer ju att Michael Bluth börjar jobba för Ron Howard På hans företag Imagine Och då ska han liksom kasta eh, Massor av människor Carl Weathers är en av dem Som ska spela Carl Weathers Baby, you got a stew going. <laughs> så det, det, det, det är metahumor som är helt underbart här. Men samt, jag älskar dem här som sagt. Återigen de här småklippen de har. Hela tiden de, de, de, de hoppar massor med så här, stillbilder. Eller vad som hände för liksom 20 år sedan. Eller där. De, det finns inte så många sådana alls. Och när de väl kommer är de rätt så dåligt levererade. Det är inte det här tempot. Jag saknar tempot. De tre första säsongerna hade som jävla tempo. Precis som Miljo sa att man... Man kunde se ett avsnitt men så fattar man kanske bara 25 av det. Sen när man såg om det så plockar man liksom nya grejer hela tiden. Och de använde lite samma gamla saker som var varit omtyckta, de här mm. base och sånt där, och så drar de upp en, liksom en bild på en baseballspelare, men det gjorde de ju förra säsongen också, liksom. varför skulle de göra om det? Jag vet inte om det är nya manusförfattare som har försökt liksom, plocka ut liksom, best off säsong 1, 2, 3 och försökt liksom, sätta det. känns det. lite som det, och det var det så vi pratade om det här förut, du och jag, Tommy, var en snabbis och så sa jag det, så jag, man är ju lite nervös att det ska vara en best off, att de bara har tagit så här, okej, okay, kommer ni ihåg det här? Ja. Och det känns ju nästan som att det blev det ju Det blir nästan en parodi på De mm. gamla säsongerna Men jag, jag, som sagt, jag hoppas att Nu liksom 6-7 avsnitt Nu har jag sett halva säsongen Och jag tycker Lucille som jag återigen Tokälskar, hon är ju helt underbar I säsong 1, 2 och 3 Hon är ju fin, tråkig här alltså. händer ju ingenting med henne hon, Vad heter hon, hon som superläs. spelar henne, <laughs> Vad heter hon som spelar henne Den unga Lucille vad heter hon så Elisabeth? Åh, oh, fan. Nej, uh, jag kommer inte ihåg. Hon som spelar motsättningen. Ja, vad fan är hon heter? Jag vet inte. Är det viktigt just nu, eller? Nej, men hon gör ju ett jävligt bra jobb att spela Jessica Walters. Tycker du? Ja, jag tycker hon gör det. I första, i den, som sagt, jag bara sett henne i första Fyster. avsnittet. Jag tycker hon var, Aa, var, tycker hon hon var sjukt årligt. bra på att spela Jessica Walters som spelar Lucille. Nej, jo, Gud, du var Det var verkligen skämtfullt. Hon, rör, hon, hon rörde sig likadant, hon pratade likadant, inte riktigt pratade, men hon rörde sig likadant och samma... Vet du vad jag tänkte på när jag såg henne. Jag tänkte på de här partajerna där när de satte på sig en peruk och säger typ <laughs> att du ska vara kungen. Och så har de bara satt på sig en peruk för att likna kungen men de liknar ju inte med rösterna eller gesterna eller någonting sånt där utan Nej, hon, bara... hon rörde sig verkligen som henne. Nej, jag, jag, jag tyckte inte om det alls. Jag tyckte att det du var dåligt. Ja, okej. Där har vi det. <laughs> ja, bra. Nej, men som sagt, besvikelse. Ska vi röra oss vidare? Ja, det kan vi väl göra då. Innan vi snör liksom allt för mycket på Arrested. För det är ju ja, något som ligger så kärd, om jag. Från hjärtat, en, en dysfunktionell med. familj till en dysfunktionell person. <laughs> <laughs> är ja <laughs> ja. det jag då, du ser. Vilken plastik då? Vi snackar ju om The Place Beyond the Pines. <laughs> Kanske. Obviously Ja, inte Lady Vengeance. Den kommer sen. Ja. Ja. I Place Beyond the Pines får vi uh, följa ett antal olika karaktärer, men inledningsvis uh, en kille som heter Luke som spelas av. IT-Star Wars. <laughs> <laughs> <laughs> <Är du? laughs> vad? <laughs> uh, Ryan, Go Ryan Gosling spelar en motorcykelstuntman som reser runt på olika. Ja, vad man, inte cirkusar men nöjesfält. Tivolis. Tivolis uh, Men så har han en, en darling uh, i en stad som han då. Uh, uh, han upptäcker att han har gjort henne med barn. Att han har. Uh, han har fått en son till och med. Eh, och så vill han då försörja sin lilla gosse. Eh, men det går inte med det här Tivoli-jobbet. Så han måste börja råna banker. Och eh, det här går ju... Ja, det blir en nedåtgående spiral såklart. Sen vet det jag spårar inte, ur. Det spårar ur. Ska vi berätta vad som... Nej. Eh, nej, det, nej, det räcker, det, räcker det, bra inte. så. Det räcker ja. bra det, det, kan... det är det som gör hela filmen ja. nästan. Den, Precis. Äh, efter akt 1 eller vad man ska kalla för. Det, det. Ju, ja, det, det är ju precis det är nästan tre akter. Ja, det är det. det ja. är det, kan, nästan. <laughs> Nej men, alltså, alltså, men verkligen alltså, så här, men alltså, det är det är, är tre men det, alltså, det är verkligen så här uppdelat. Nu är det slut på akt 1. Nu börjar akt 2. Det är nästan som att man får en skylt liksom är... ark nästan kan man kalla det för. Ja, ja kanske. Ja. Mm. Men det, det, det, och jag tycker nästan det är skönt att vi kör den här filmen. Samtidigt som vi kör hämnd trilogi recensionerna. För det är ju nästan samma. Det här skulle ju kunna vara en av hämndfilmerna. Utveckla. Någon gör någonting Och så får det liksom så här Oanade konsekvenser Och så blir någon arg på det, ska man hämnas på det Och så leder det till att någon annan såras Och det blir så här, det, det, alltså det är ju liksom, lite Mr Vengeance Story i det hela När det är så här: okej okay, Nu påverkas den personen som påverkar nästa person Som påverkar nästa person och liksom, det blir bara värre och värre och värre. Och fler och fler människor blir inblandade i det här ä, tragiska. Jo, jo, men det har du väl... Ja, äh, det har jag fan rätt i. Sådär. Ja, jag, jag känner väl dock mer att jag skulle vilja dra paralleller till ä, dels Drive, men även... Nej, <laughs> <Party Wrangles. laughs> äh, men han är ju är halvkriminell chaufför på något sätt. Jag tänkte också på koppla men jag tänkte även på han... Alltså regissörens... David, de Derek heter han väl. Jag vet inte hur man uttalar hans efternamn. Chant Frans. -France. <laughs> <laughs> Whoops. <laughs> <laughs> uh -huh. Hans uh, film som släpptes förut med också Ryan Gosling, Blue Valentine. Där man får de här två alltså parallella historierna nästan. Mm. Uh, som vävs ihop. Uh, och, och, uh, jag vet inte, han ty jag tycker han lyckas med det J jävligt snyggt faktiskt. Eh, skillnad... Skillnad, skillnaden är Blue Valentine de eh, historierna korsklipptes ju väldigt mycket, men här så utspelas ju faktiskt allting i kronologisk Klon. ordning, och det tycker Precis. jag är uppfriskande, för jag tycker det hade nog inte blivit lika bra om, det hade, eh, om man hade hoppat fram och tillbaka i tiden på något sätt. Nej, det, det tror jag verkligen inte, men <coughs> mer efter själv liksom stämningen, hur det känns det här svärtan och ångesten lyckas han nu verkligen finna Ja, jo, det är hos många karaktärerna. Liksom. Absolut. Eh, vad, eh, Vilket, vilket ark är er favorit då? Vilket, eller tycker ni att det fungerar bäst som en helhet? Eh, helhet. Jag gillade för sig första. Ja, för, men första kanske är mer intressant, men jag, alltså, jag hade inte velat se bara det som en film. Nej, det hade du kanske inte hållit. Alltså, öppningsscenen i, i filmen är ju helt jävla underbar. Ja, ah, det är snyggt. Det, det var ju som gåshud så du bara skriker om det. Jag tycker det Jättesnyggt gjort. Mm. Det kanske kan vara nya, hans nya stage name, Ryan ah, Gåshud. Många filmer inte lyckas med att liksom fånga tittarna på direkt. Jag tycker den, den, den gör det den här filmen faktiskt, bara på första scenen. Att liksom man, man, man kommer få se något väldigt nytt och originellt här nu. Ja, men bara första framen så tänkte jag, vad fan är det här för någonting? V vad, fan för... Nej, här filmen, jag, vad fan är det här för någonting? men alltså första bilden du får den här filmen tänkte jag, vad fan är det här? Jag förväntade mig inte mig det. Och så tänkte jag, det här kommer ju vara helt annorlunda än vad jag tänkt mig. Och sen var det ju, inte alls det, men intresset väcktes direkt. Mm. Jag tycker faktiskt, jag har ju sen den här filmen kom upp på någon slags filmfestival, jag kommer ihåg vilken, så läste jag lite snabbt i en att man skulle hålla sig undan från trailen och synopsisen, vilket jag också har gjort tills nu jag såg den efterhand såg jag ju trailen och läste allting, så jag är barn alla lyssnare där ute liksom, se inte trailen eller läs någonting om den, för det spoilar alldeles för mycket, jag tyckte det var rätt coolt det man fick hur den lyckas liksom nysta upp sig själv med de här tre historierna. Mm. Eh, kanske, kanske inte säga superimponerad. Det är ju ingen svår grej han gör. Men jag tycker man gör sig själv en tjänst att inte läsa för mycket om den. För jag tycker det är en väldigt... Kanske inte ska säga originell historia, men de, den, de gör den väldigt bra faktiskt. Ja, det det, bra karaktärer. Lite lång dock. Ja, alltså... Den kan, jag, jag, vill skulle kunna, jag skulle kunna... Ja, det gör den. Jag skulle kunna tänka mig att den kan bli lite seg på, i en biograf. Jag vet inte riktigt. Men hemma funkar den absolut. Ja, hemma funkar. Men det är det som är lite tråkigt också. För jag vill ju kunna kolla på en film liksom från, från liksom början till slut. Utan att behöva plocka upp mobilen. Utan att behöva pausa för att jag kände att nej, men nu måste jag gå och fixa någonting och äta. Liksom, så Gjorde du det, är det alltså. under den här filmen? Ja, ja, gud, hur många som helst. <hörde> <Oj>. <hörde> Första steget till ADHD. <hörde> ja, nej, men alltså, det är, ja, men det är som du känner, Tom. Alltså när, när, när du tycker att en film är dålig så börjar du klättra på väggarna. Jo, men då är den dålig. Alltså, jo, jo, jo. Men här är liksom Alltså, jag vill... När den är lite för långsam och lång, för att den, det är ju inte en explosiv film. Den är ju väldigt långsam. Och som sagt klockan är på 2.20 Då blir det så här någon någonstans men mm, Jag behöver mer underhållning Snabbt för att det ska hålla intresset uppe De skulle kunna klippa ner den här till kanske två timmar I alla fall men, Så att men, du liksom inte suttit lika mycket Och bara försökt letat efter vägar ut ah, Jo men det, det kan jag hålla med om den, den är ju lite för lång Verkligen Men eh, Samtidigt så såg jag en sträck och jag, hade inte, jag var inte uttråkad när jag såg den. Men jag tänkte när du såg Sympati för Mr. Wendyens stad som man kanske inte ska säga att den liknar i greppet men den är också väldigt långsam i tempot och sånt där. Såg du den i ett sträck eller var du tvungen att... Det minns jag inte, men jag tror jag såg den i... Blackhand. Helt <laughs> plötsligt sitter du där med en glas i handen. Hur fan han är... Utdeckad på är Det är den bästa filmupplevelsen, man kommer inte ihåg att man tog pausen. Nej, men alltså, det, jag, tror, jag tror inte jag tog några större pauser med den, men den... Nej. Är det så man ska börja recensera en film, kanske? Hur många, så hemma, pauser, med... hur många pauser man tog? Är det är många... fem av fem pauser. <laughs> M mer än fem så är det inte värt det. Hur många redan? gånger kollar du Twitter under den här filmen? Nej. Jo men lite så. Alltså, men verkligen. Alltså, för jag, jag, jag kollade Facebook. Någon gång. Ja, men jag det gjorde skrev jag lite jag. sms. Jag det... gick ut i köket. Jag värmde lite snabbmat. Jag liksom... Men det måste jag erkänna att det gör jag i princip alltid. När jag ser på film hemma. Att jag flippar mellan lite Facebook Twitter. Och men jag, jag gör ju inte det. Gör inte det. Nej. Det, då är det kanske jag som är den mest rastlösa. Jag kollade ju också Twitter och det där köret hela tiden. Även fast jag tyckte det var en bra film. Okay. Nu har vi vikt in på, någon, på en annan... <laughs> ja, men här, nej, men det, är... det är ändå om filmen. Jag gör ju inte det, men jag kände ändå att så du skulle kunna klippa ner det här lite för att nu, nu börjar jag bli lite rastlös. Det är lite för långt. Det är en jätteintressant story, men du behöver inte så här mycket för att berätta den. Nej, nej men jag kan hålla med. Men den har ju ändå... Några explosiva stunder eh, Tycker jag framförallt eh, eh, Bankronen och de här jaktscenerna Har ju en riktig eh, Intensitet om man säger De är väldigt det... Autentiska Ja oerhört Det eh, finns en biljakt där i synnerhet Som är riktigt spännande mm. Och sen är det ju otroligt välspelat Det är ju ett fantastiskt eh, Karaktärsgalleri som, eh, som radas upp man blir fortfarande förbannad när man ser Ryan Gosling så här bra. Och så börjar man tänka på Gangstersquad helt plötsligt. Ja. Hur han både pratar i Gangstersquad och agerar ja, framför kameran. Verkligen. Men jag tänkte också på att hans röst här är väldigt mycket bättre. än Vad Var är Gangstersquad? Men under ja, då Då spricker rösten hela tiden. Alltså, det är så sjukt kul. För det är... Alltså det är, det är så att vi pratar gangster-svård och Nickles. Men han låter ju inte så projektigt. Yes. Så jag bara, men han gör ju det. Han försöker ju bara mörka till sig när han gör alla andra filmer. Det är ju gangster Sword som är hans riktiga röst. Mm. Alltså, ja. Han är ju den här bruden i Singing in the Rain. Som måste liksom, någon som dubbar henne när hon ska börja göra talfilm. För att hennes röst är jävla löjlig. Så går han. Get on the fucking floor! Get on <laughs> Emilia är den enda som inte tar Ryan Gosting på allvar. Du, vad tycker du om Ryan? Jag gillar honom, man ska fan hålla käften. Alltså. <laughs> Va? <laughs> då okay. kommer du älska Only God Forgives, alltså den knappt ska säga ett ord. Underbart. Det är väl honom. <laughs> <laughs> Nej, men hur, mer om filmen då. Vad, vad tycker ni? Det här, är du topparen som en av årets bästa filmer? Det har inte varit några höjdare filmåren så länge... Jag. <laughs> så den, den platsar Definitivt eh, Det är, jag hör ju Till det bästa, bästa jag sett Och jag tror att den kommer Kunna vara med bland topp 10 När det är dags för sammanfattningen sen. Ja för nu är det lite tidigt att säga Hur det kommer se ut sen men ja, som är ut ut nu så är, Jo jo men av det som har kommit nu Så är den väl ändå av bättre Ja men seriöst vad, vad tror du, du har Som kan slåss emot den här Men av stil Tror du det? Nej, jag vet inte. Jag tänkte att vi skulle känna en, en, en liten tävling i, i slutet angående Så... stil. Men vi tar det sen. <laughs> Okej. Okay. Spännande. Håll, håll i er, lyssnare. Ja. <laughs> Nej, men, för, uh, han, han kanske kommer få en uh, dubbel i år också. Man har ju inte sett uh, om Galt for Givesen. <clears throat> men den visas ju på Cannes. Det går ju rykten om att den varit ju utbuad. Vilket oroar mig. Seriöst. Det. Ja, men sen har jag också hört att antingen så blir en film buvad eller så är det någon som eh, skriker eller applåderar eller vad fan de gör. Eh, det, det finns inga liksom, SF-standard där att folk bara reser sig upp och går. Eller, eller sitter kvar för att se Bruce Campbell. Eh, <går> Nej, ingen som tog den. Eh, Evil Dead. Ja, bra. <går> oh, Gud, det är för jag filmen. <går> den ska vi prata om nu. <går> Nej, men det är rätt så svårt att, att, att prata om den här filmen faktiskt Utan att spoilera någonting Men vi verkar rätt så överens Att den är helt klart värd att se Och, och om man tycker om Blue Valentine och Coppeland Och liknande filmer så ska man ju definitivt Se den här mm. Jo men det kan jag hålla med om så, Men alltså som sagt är du, är du, är du, alltså, Den är lite långsam men den är bra Den är lite lång men den är bra Precis som dina förklaringar var långsamt och bra är. Ja, för exakt eh, två veckor sedan så kickade vi igång den här hemtrilogi cirkeln. Eller tre veckor sedan. Vi hade ju ett veckans eh, uppehåll. På två avsnitt? Ja, så kanske man kan säga till och med. Eh, vi började ju se Packstein Vogs hemdärens resa, alltså Sympathy för Mr. Vengeance. Eh, gick vidare med Old Boy. Och eh, nu till det här avsnittet har vi sett sista i den här hemtrilogin, eh, Lady Vengeance. Mm. Som sagt igen så är det här första gången för Emilio ja. som har sett den här. Jag och Niklas har ju sett om den här filmen. Det var sjukt länge sedan jag såg den här filmen faktiskt. Ja, jag såg den när den släpptes. Det var väl 2007. Såg du den på bio? Nej, det gjorde jag inte. Det det. Okej. Okay. Ja, ja. Men innan, fan, vi har ju fått mejl ju. Ja, det är alltid lika kul när Carl Sandell hör av sig. Han skriver så långa och välskrivna mejl. Vi... Gud vad du lät sarkastisk. Det är, det är så kul cool när jag... han skriver så långa mejl. Jag, jag tror ni ska ger igenom mejlet just nu för att summera det bra. Det kanske, ja. det jag. Ja, det är kanske därför jag är lite... <laughs> jag, vi, vi kan inte läsa all, precis allt, men han eh, hade lite synpunkter på vår Oldboy-recension bland annat. Som, som jag, jag skulle dra upp massor med plus och minus på. Ja, exakt. Eh, ni som inte har sett Oldboy och inte vill... Får en spoilad får väl... Vi kan ju säga det direkt. Det här är spoiler nu, ja. nu blir det spoilers. Ja, nu, nu spoilers, blir det spoilers. Både Oldboy och äh, Leventons. Ja. Från och med nu blir det spoilers i podcasten. Så vill ni inte höra ja. något så stäng av nu och vi ses nästa vecka. Annars, Nej, hej. men sen kan man spola fram för sen blir det en, en, en liten tävling mellan oss två. <laughs> <Ja>. just <laughs> Hej, hej. <laughs> uh, ja. I alla fall, Karl håller med om Tommys minuspoäng där i att det var värdelöst att använda hypnos- men att de gjorde uppenbarligen något rätt när det ändå inte lyckades förstöra hela filmen. Och man glömmer rätt bort det. Och det kan jag faktiskt hålla med om. För jag hade ju glömt bort hypnosen. Men den är ju där. Den är ju där, men man. Ja, men det man kanske gör är ett problem som. Men det är också det vi säger. Alltså det är så här, det, det är svår, när vi säger att vi hittar 3 plus och 3 minus, så är det verkligen inte inte alltid tre dåliga saker, utan det är bara de som är sämst. Petitesser. Mm. Precis. Petitester Ibland blir det, det verkligen petitesser när, när det är ett så, så sjukt bra film som Oldboy. Så det är viktigt att komma ihåg också. Vidare säger han att han, har, han är lite skeptisk till Josh Brolin, att han ska kunna bära upp remaken, precis som Choi uh, Min-Sick gjorde. Uh, att han gör hela filmen, alltså karaktären. Mm. Uh, Intressant. Uh, uh, uh, Nej, jag, jag, jag, jag förstår varför, men... Och sen har han en liten fråga till Emilio. Härligt att Emilio tycker att det är ett upplyftande slut att en man aktivt väljer att fortsätta ett incestuöst förhållande med sin dotter. Att han glömmer bort det gör ju inte valet mindre kolsvart. Tycker Emilio att Memento slutar lyckligt också? Okay. Det, det är ja. en klockren attack oh, Nej men okej, okay, jag tar den lite Men det var inte riktigt så jag menade det ju, men, alltså, jag men, ah, Jo, nej okej okay, ah, Nej men jag tar den, jag tar den. Det, du, tar den. Ah. Du, du var ute och seglade sen, ah, jag, nj, ah, Nej det tycker jag inte alltså, jag, jag har ju rätt det bara, Jag alltså, har ju nu att det, det spattrar redan på Karls tangents bord men, men grejen är så Jag menar ju att det, är så här, det känns ju som en liten cop-out eller jag vet inte vad man säger. Alltså, det, det känns som att man fegar ur Liksom när han bara glömmer bort det Och så fortsätter de så här. För det, det hade ju varit mycket värre ifall han typ så här, visste det här Men inte kunde berätta det för henne Eftersom han skulle av sig sin tunga liksom, han vet ju bara inte det är väl liksom, alltså, För, för de är det ju lyckligt De vet ju ingenting De, de lever ju så här, lyckliga i sin ovisshet Vi kanske tycker det är jobbigt Men jag vill att det ska vara jobbigt för karaktären också Jaha Ja Ja, men fuck dig då. Kalle, eh, <laughs> inte Kalle, Niklas. <laughs> Kalle, kan klicka i lägg till vän på Facebook så får ni fortsätta diskussionen där kanske. Ja, avslutningsvis frågar Karl om vi har snackat om Place Beyond the Pines. Vad vi gjort. Och sen så har han lite synpunkter på Lady Vengeance. Eh, som vi kanske får anledningen att återkomma till beroende på vad Emilie har att säga, för mm. det är han som har gjort plus- och minuslistan. Eh, jag vill bara snabbt, jättesnabbt lägga till att jag hittade en liten, eh, kort dokumentär om en kille som faktiskt lider av samma sjukdom, eller grej, som killen Allt. med männen. <laughs> <laughs> Så <laughs> kunde du inte Nej. hålla dig Niklas. Det är den enda lyssnaren vi har. Ska du som verkligen? Är, som är tillräckligt trevlig. Att de faktiskt väljer att skicka iväg ett mejl. Och säga vad de tycker. Och så sitter du bara och kallar honom för sjuk. Karl, <laughs> vi blir om ursäkt. och Niklas Vägnar. Uh, vi tycker det är jättekul när ni skickar er mejl. Vi är jätteglada när ni gör det. Det här var underbart. Och Det, det som är bäst med det här mejlet som du har skickat. Är att du vet ju vad fan du snackar om. Det är... Det är nästan som att jag, och jag skrev det till mina kumpaner här I podcasten Det är nästan som att vi, vi borde ju lägga ner det här Och bara låta dig ha en egen podcast För du är så jävla mycket bättre på det än vad vi är Så skicka in mejl, fortsätt göra det Du och alla andra Och Niklas, för fan, ta lugna ner och hålla käften Ja Ja. har dem ut också <laughs> Nej, nu, nu hoppade jag in igen Jag kommer tillbaks, jag försvann några sekunder där, men, ja. mm. jag, jag antar att Kalle var tyllad Ja ja, gud. Mm. Bra kille. En ja. människa, jag känner dem mycket väl. Ja, jag vill tacka så mycket för möjlighet. Det kanske du också har hunnit sagt. Ja, det är jag har gjort. <laughs> ja. Bra, men Lady Vengeance då? Ja, vi kanske ska berätta lite hur det här är upplagt var för att fräscha... Lyssnarnas och våra minnen Ja, vi har ju som sagt sett de här tre filmerna Och varje film så är det en av oss som får uppdraget Att hitta tre plus och tre minus Med varje film Och den här veckan så är det min tur Att lista plus och minus Så räcker det? Ska vi, vi gå igång? Ja, det är... du, Duget mig <laughs> Ja, Niklas måste ju prata upp så... ja, Men vi, vi, vi, kör. <laughs> vi kör Du, du börjar läggs ner, alltså det som är det som är dåligt. Ja. Ehm, och... På tredje plats. På och sen tredje tredje det plats. sämre, sämre, sämre. Och ja. oj. Ja. <laughs> Hallå. Hallå? Ja, hej. ja hej. Hej. Hej. hej. Så det här är det som är sämst på att vara dåligt. Va? Vad snackar du om? Alltså det som är minst dåligt. Ja, ja, kör. Sure. Ja. <laughs> Det, över för det, det som kan är du, sämst på att vara dåligt. Dra, dra lite snabbt på filmen och handlar om Det har vi inte fått höra. Ja! ja Fy fan oh, vilken fan, bra shit. idé! Oh, gud. Ja, det <skratt> är oh Det är nästan som att vi har gjort det här i två år. Mm. Mm. Men Lady Vengeance handlar om en tant som ska ha hämt. <skratt> och... <skratt> <skratt> <skratt> Nej, den heter ju på, på koreanska... Heter den ju... <skratt> om man ska vara rasistisk. Och... Det betyder ju den godhjärtade. Tanten. <laughs> äh, Gangnam, hon. Gangnam. Den godhjärtade fru Gamjang. Eller gumja <här> eh, Och eh, det handlar ju om en tjej som erkänner ett mord på en liten femårig pojke och eh, avkänner ett fängelsestraff på det i, på 13 år. Sen eh, kommer ut. Och så får vi följa henne i hennes... Hon har en plan. Vi vet inte riktigt vad det är. Hon är ute efter hem, så du bara skriker om det. <laughs> jo, jo, jo. Men vi vet inte... jo, jo, men vi vet inte riktigt på vad eller varför eller vem. Det är ju där filmen börjar. Och det är lite det som är min... mitt första minus. Är att den första halvan av filmen. Är, den känns väldigt, väldigt rörig. Um, för att storyn är relativt simpel till en början. Men det som eller, den är simplare i, i de andra filmerna. Men det som är grejen är att i de andra, i Mr. Vengeance och Oldboy. Så är du på samma nivå som karaktärerna. De vet precis lika mycket som du. När du, när du ser Oldboy, så är det, du har ingen aning om vad som har hänt, och du är med honom i den här jakten på att hitta sanningen. I i Mr. Vengeance så är det också bara liksom, det är bara en, en series of unfortunate events. Det är bara en, en ond spiral. Det finns liksom inte riktigt något någon plan bakom. Man kan här, säga att de, de går i kronologisk ordning och ja, den, här, den, den har extremt många subplottar. Ja, precis. Men det som är värst är att, eller det som är jobbigast i den första halvan av filmen är att, att du vet att hon har en plan. De pratar om sin plan, men du får inte veta vad det är, du får inte veta varför. Det, du ser den alltid som att, okej, okay, det är någonting jag inte vet. Det är någonting jag känner att jag borde ha fattat nu. Det är någonting som, alltså det, det den är inte lika rät fram som de andra filmerna. Och det, det stör mig lite, för att det, det, alltså det får mig ur fokus på vad som faktiskt händer. Sen ja. andra halvan av filmen när du har fått allting förklarat för dig Då är det så här, ja ja okej, nu är jag med Och då köper jag det lättare Men den första halvanen, det, det, det är någonting som saknas i mig det, det, det, Jag vet inte vad som händer Nej Alltså den, den är ju extremt eh, konstnärlig den här filmen Alltså det, det en, den har ju nästan någon slags surrealistiskt eh, berättargrepp tycker jag ändå mm. Som lite, sagt, så drammar, en... lite så drammar, lite såhär Ja, precis Och den kastar sig väldigt mycket bland karaktärer och den, den blir, alltså hon är, Samtidigt när hon är fängelset så börjar hon lysa som hon har någon slags gloria runt om sig liksom Och grejer Den är väldigt så här, Vet du, den har så jävla många genrer den här filmen Det kanske är det som den gör lite virrig i början tycker mm. jag. För Man vet inte om det är en drama, thriller action eller fantasy liksom surrealistisk Nej. fantasyfilm liksom. det känns Just... lite som David Lynch skulle regissera <laughs> ja, men lite. Den, är väldigt, den är väldigt virrig i början Det är, svår... är inte virrig men svår att greppa skulle mm. jag säga mm. det är mitt första minus ja, jag kan väl köpa det till viss del men jag tycker det finns större problem vilken del köper du inte Uh, ingenting nej men, uh, nej men gå vidare Så <laughs> ja. jag, jag fyller i dig Okej då tar vi ett, ett plus här då Sitter du med facit i handen eller? Yes jag sitter med alla, alla korten på hand <laughs> Kort. Men uh, mitt plus Är det som Tommy Nyss nämnde lite Och det är det visuella För den är otroligt ja. snygg Och väldigt så här, konstnärlig Och det är mycket färger och mycket rött på vitt Och mycket svart uh, Starka kontraster och snyggt kamerarbete. Det är lite så här... Jag vet inte om, om... Jag tror Karl Sandell nämnde det lite i sitt mejl om, om um, Mr. Vengeance. Han sa att den känns lite mer konstfilm än vad Oldboy gör. Eller? Vad han sa? Inte? Ja. Nej, okej. Okay, ja. Men <laughs> den här känns nästan mer som det. Alltså för den är väldigt så här, den, den känns Den känns nästan konstfilm ibland. Jo, men det precis, det håller jag med om. Alltså, den, den är lite mer indie, om man får uttrycka sig så, faktiskt. Jo, men det kan man väl göra. Eh, på, på ett snyggt sätt. Alltså, jag håller ju verkligen med. Den, den är svinsnygg. Den är ju ännu snyggare än Oldboy. Boy. jag tror nog att det är Paxan Vux eh, snyggast film. Jag såg den på blu ray för, för, för några dagar. Det spelar ingen roll när jag såg det. Men jag såg det för några dagar sen Köpte en fin blodrig Och det, det är verkligen. Alltså den gör sig på högupplöst. Mm. Supervacker att titta på. det är jävligt många så snygga grejer. Typ så här. Um... Fajdar in till nya scener. Ja men också typ att. Det, det är en scen i slutet. Vi har ju redan sagt att vi ska spoilas Vi kan ju spoila på. Mm. Men i slutet. När, när de här familjerna till de mördade barnen. Sitter. I, I klassrummet i den här övergivna skolan. Och hon visar banden för dem. På sina egna barn. Innan det så kommer ju reaktionsscenerna. Mm, det är snyggt klipp där. Ja men precis. Alltså, de, de sitter i det där rummet. Och sen klipper de till reaktionsscenerna när de ser sina barn. Eh, och man ser hur de gråter och skriker och slår en stol och, och ramlar av stolen. Och sen klipper de till att de sitter och pratar, och sen visar de filmen, och sen kommer de med reaktionsgrejerna Och det är bara så, det är så snyggt gjort, eller typ som när hon sitter och ja, det, det, det är jävligt snyggt. Det, men det är lite så konstfilm, och det är jävligt snyggt. Jag tycker det är också väldigt snyggt också, som en slags James Bond-tema. Ja, lite med så. Tatueringar och ja. att slänga sig runt och pistolen, och så, alltså pistolen hon har. Så jävla cool. Inte det världens coolaste pistol tror jag. Riktigt jävla tuff. Men så mm. det, det, är, det är mitt plus. Det visuella är extremt bra här. ja medhåll. Niklas klagomål. Jag, Nej, jag håller med. Jag håller med. Fr framförallt eh, drömsekvensen. När hon eh, skjuter av honom. När han är i en så här hundvariant. Mm. Det är ju ganska minnesvärd. Ja den är snygg. Det är, ju, det är ju någonting med korean eller någonting med korean hundar förutom att de äter dem. Men liksom det... Är... <laughs> Värsta smordom är ju att man säger kejseki, vilket betyder ju, om man översätter det ordagrant, att det din avkomma från mamma som är en hund. Son, eller, av, son of a bitch. Ja, men precis. Men alltså men är ju betyder mycket ju hund. fulare. Ja, men för... bitch, alltså bitch, hund. Ah, men, ah, men, alltså det betyder att du har, Din morsa är en hund och du har födts ur henne ja. Det är därför de spelar på det här Att han är en hund och Hon hatar honom liksom, det ah, Ja men precis, jag, ty jag tycker det är extremt snäckt ja, nu, nu ska jag inte, det är kanske är någonting du kommer prata om senare Så jag vågar inte säga mer ja. Ja, Nej men om vi hoppar in direkt på min nästa Minuspunkt och det är Engelskan <laughs> <laughs> Alltså ja. för guds Skull Alltså de, det Oh, simultantolkningscenen Vill jag bara skjuta mig själv I huvudet vänta, Med hennes vänta, vänta, jättesnygga pistol jag inte ihåg vilken Det är, Simultant det är när, hon, när hon har fångat Den här Beck Och hon sitter och förklarar och hon, Han översätter ja, Till ja, dottern det är... när hon berättar Varför hon gör och det är bara så jävla Åh oh, fy, oh, fy fan Det är så hemskt Och det värsta är ju också um, Att ungen som ska vara Australiensare Pratar så dålig engelska. Det är så hemskt. Äh, Dot men, dottern men... överlag är ju inte. Liksom, det är inte Oscars klass. Men Nej. Så... Nej uh... det är långt ifrån. Nej, jag, jag, <laughs> tänker faktiskt, jag, jag hade faktiskt ungen som en separat punkt förut. Men jag tänker faktiskt slå in den i den här. För att ungen är så jävla hemsk. Rent allmänt. Fast jag håller inte med dig. I just den scenen. För jag störde mig inte på den så mycket. För att. Själva scenen, hur den är filmad, är så jävla snyggt alltså. Det är nästan det snyggaste i hela filmen tycker men du, jag. du håller inte med att engelska är dålig? Du engelska större än att hon är dålig? Nej, jag, nej att det, det räddas. Jag stör mig inte så mycket på det på grund av att det, det visuella räddar det. Att jag börjar koncentrera mig på något annat då istället. Det, dis det, ju... det visuella distraherar ifrån problemet. Men jag tycker inte det döljer det det gjorde det för mig för det är en extremt alltså det är en one in one shot alltså att de har skjutit i en tagningen på det jävla sättet och så har de ju henne i, i profil och så har de ju, när han, hon har pipan på pistolen bakom honom och sen lyckas de zooma in på henne sen lyckas den här ungen komma in också i profilbilder. Och de vrider på kameran och karaktärerna det är extremt snyggt faktiskt Alla de här åkningarna de gör under den scenen eller om det är skjutet med greenscreen och liknande men jag, jag tycker det ser svinbra ut och jag sitter mest bara så här Ja, men det måste ju vara greenscreen. ungen kan inte vara med där. Det funkar ju inte. Jo, men jag har ju sett sådana här reklamfilmer där de liksom skjuter ut grejer så att de går på att de har en på räls och sånt. Så det skulle, varför skulle de inte kunna göra det liksom? Jag tror Paxian Wook, om jag känner honom rätt så vill han ju ha det mest atentiskt som möjligt. Alltså skjuta allt på plats för att det ska bli så snyggt som möjligt. Ja, jag tror inte de har gjort det. Men ja, det är möjligt. Mm. Ja. Nej, men det är extrem... engelskan, för fan alltså. Men då stör jag nog mer på de här engelska föräldrarna som hon är adopterad till. Eller... Ja, de, alltså, de känns egentligen. ju lite som så här det här Pachan Wook-komiska. Ja, men det de, de är så här, precis som jag hade problem med eh, Aftershock-filmen, ja. eh, att de man säger att den här personen pratar väl engelska, ja, Men du, du, det måste väl funka. Men för oss västlänningar som hör att så, här, okay, de pratar engelska, men de kan inte agera. Jag stör mig inte så mycket på att hon pratar liksom knakig engelska, det kanske inte ni heller gör. för det, det är väl rätt Jo, att... nej, jag tycker hon pratar jätteroligt engelska. Men inte unga, jag pratar om huvudkaraktären. karaktären. Ja, hon, nej, nej. Hon får ju prata hur dårlig ska hon vill. Ja, precis. Det tycker jag känns rätt så schysst ändå. Ja, ja gud. Ja, nej, men det är inget problem. Det är bara ungen nästa stämmer på. Att hon ska vara liksom, född i Australien. Och så bara nej. Född uh, i Australien, jag vet inte. Hon är ju uppvuxen. Uppvuxen där, vad fan. Ja, men då får du ju... Du, du vet hur de snackar där borta. Det är ju förskräckligt. Ja, men hon pratar ju jättedåligt. Hon pratar ju inte med den australiensiska brytningen. som pratar ju med en sån här typ... Men du tycker att Asterlenskans brytning låter bra? Det är värsta engelska jag vet. Tommy, sluta skapa problem. sidospår med din Asterlenska polare som du inte kan förstod vad han sa för något. Ja. Du hade någon utbytesstudent som pratade om någon towel eller något? Ja, bit. jag förstod inte vad han snackade om. Vi satt nu måste vi ändå tänka på att du, du är guide, Du är ju, pratar ju flytet. Du är native i engelska. Men inte ens den här snubben kunde du förstå. Kör igång! Jag, jag, jag förstod bara inte. Vi, vi sitter på skolbussen. Och han har precis kommit hit till Sverige från Australien. Och han sitter och pratar om att det är grejer som han inte skolbuss. fattar hur vi gör. Skolbuss? Sitter på skolbuss i Sverige? Vad är det för skolbuss? Simpsons... Eh. <laughs> vi, hade, vi hade 2000 persportgymnasium, vi hade en skolbuss. Nej! Jo. Det var en vanlig SL-buss som gick till vårt gymnasium. Så bara för eh, elever? Ja. Nej, alltså du det är klart att du fick hoppa på den om du var annan, men du hamnar i gymnasiet. Men då är ingen skolbuss? Jo, det är en skolbuss, den är för gymnasiet. Den går bara på morgonen till gymnasiet. Så jag Eller. kunde hoppa på den om jag ville, så här, hej hej. Ja, som ja. den äckliga gubben du är. <laughs> <laughs> ja, men, men han kommer hit Och han vet inte, han fattar liksom inte vi, vi, Han tycker vi har konstiga saker Som att till exempel Han glömde sin tail För spouts Och jag bara, va? Yeah, tail. Jag bara, du har glömt din svans Ja, yeah, yeah. Jag tail nej, nej. Han har ju glömt sin towel För sports För att tydligen duschar de inte efter Idrotten i Australien för att de blir bara svettade i alla fall För att det är i Australien mm. Ehm Eww. redan där började jag bygga och sen två minuter senare stickar eh, kollar han på mig och så säger han att han har glömt sin husky och jag bara du har glömt din hund <laughs> han var nej min husky och jag bara vad min husky din huski <laughs> ja ja okej okay, du har glömt din nyckel ja, så att redan där så började min mitt hat för australiensare och deras språk så sean <laughs> eh, Ja, du tänk, tänk på att våra lyssnare. Du säger lyssnar. ja. att jag är, att jag är dum, mot, dum mot våra lyssnare, du ännu är ännu värre. Ja. Det är en av våra premio-lyssnare du pittar i ansiktet på i video Nej, jag ber om ursäkt. Med glimten i vet. Okej. Vad var vi? Jag vet inte. Engelska. Ja, vi pratade ja. om att australienserna är värdelösa att de pratar konstig engelska. Nu hoppar vi vidare. Nu hoppar vi på någonting bra igen. Och tillsammans med det här otroligt snygga visuella så finns det också ett otroligt bra ljudredigering. För att ljud har de också använt på ett riktigt snyggt sätt i den här filmen. Min favorit, eller mitt favoritexempel är till exempel när hon... Många exempel i den meningen... Eh, när hon pratar Med den unga killen Från bageriet Ska man kalla honom hennes pojkvän? Hennes KK Hennes KK. Eh, när de pratar med honom Och hon beskriver Event Eller hon beskriver vad som hände innan hon åkte i fängelse Och varför hon åkte i fängelse Så spelar de ju upp ljudet i bakgrunden Från hela det medan som pratar Och det tycker jag var så sjukt stämningsfullt För att först trodde jag bara att det var liksom ljud som sipprar in från grannen alltså att det var lyhört i lägenheten sen fattade jag att det var hennes historia som spelades upp i bakgrunden och det tycker jag var riktigt jävla snyggt. Jag var inget jag noterade Nej inte jag hell. <laughs> Ni märkte inte det? Men du, du menar den här sena nu några runt nästan i 360 grader. Ja men typ han hennes, han, han, han ligger på sängen typ ah. och står vid spegeln och så pratar hon om det och så låter det som att det är från det låter som att det från lägenheten bredvid kommer ljud så alltså att du kan höra grannarna prata. Men det, det synkar ju med det hon säger. Hon säger så bara, ja, ah, och sen ringde han och så har man telefonen ringa i lägenheten bredvid. Eh, och så berättar han att han har tagit min dotter och så hör man en, en kvinna gråter i telefon liksom och skriker. Eh. Så det synker ju med hennes berättelse. Ljudet i bakgrunden. Då höll Niklas och jag på att twittra. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men, ja och jävlar, ja, men det, det är coolt att du upptäckte det. Jag tänkte jag inte alls på faktiskt. subtilt Mm. Men får man slänga in då soundtracket i den här punkten? eller är möjligt? Ja, det får vi självklart göra. Okay. Det är ett jättebra soundtrack. Ja. Ah. Det, det har ju gått som en röd tråd i hela hemtrilogin. Eh, musiken är fantastisk. Första filmen var det så svårare tycker jag. Nej, men de jobbade väl ganska mycket med... Eh, Nej, jag tar tillbaka det. <laughs> Nej, men annars verkligen. Oldboy och den här. Det är ju... Oj, oh, vilket bra soundtrack. Alltså, det är ju 2000-tals bästa soundtrack. Ja, Oldboy uh, håller jag med om att... Uh, ja, det här också är... Det är jämnt race tycker jag ändå. Ja, det är, ja, det är ganska jämnt race. Uh, ja, absolut. Ja. Emilion fortsätter. då. Mm. Då hoppar vi in på den sista dåliga. Ehm och det är den sporadiska voiceovern. Sporadiska voiceovern. I kanske tre scener så kommer in en voiceover och pratar om Lady Vengeance i tredje person. Ja och slutet bland annat är Precis i, i slutet någonstans. i... Det bara här... som du borde en sagoberättelse. berättelse. Ja. Och jag förstår inte riktigt den, för att det är inte som att den är med i hela filmen. Det är, inte så här, det är bara lite då och då. Typ två, tre gånger så kommer det in en voiceover. Varför är den där? Jag vet inte vad som mest irriterande är det, eller att ni håller på att skriva till varandra på Skype. <laughs> jag stämmer nog med på det. Jag är redan trött på det här, nu måste jag börja göra det nu måste jag kolla Twitter. Ja. Mm. Uh, uh, I mean, jag, jag, jag försvarar den faktiskt. Jag, jag tycker ju att det blir som en det är ju en, det är ju en saga det här men Varför faktiskt. inte ha med än hela filmen då? För nu blir det bara, ja så... oh, just det, det var en voiceover. Mm. Oh, just det, det var en voiceover. Ja, jag har ingen bra förklaring varför. Nej, det har Det, det. hade ju inte passat att ha den i hela tror jag faktiskt. Nej, men då, varför inte bara in... nej, men nej, men då har du inte alls då. Nej, jag vet inte. Men det är små duttar Det är den där fina små grejen man lägger på tavlan, den här lilla underskuggningen liksom, som man lägger på kanske. En... Men jag ska inte säga kan... att det här är jättejobbigt. Det ska jag inte göra. För att som sagt, det, det, det här är ju bara de sämsta grejen. Det betyder inte att de är hemska. Men eh, jag, det, jag tyckte du störde mig lite, och det störde mig tillräckligt mycket för att jag ska mera på den här listan. Faktiskt. Mhm. Mm Nej, mm. ja, det var ju för mig var det inget problem. Nej, inte för mig heller. Niklas har andra problem, verkar det som. Ja. <laughs> ska, ska jag dra dem nu innan vi... Nej, det ska Nej. du inte låta mig prata klart. Ja. Men eh, då tar jag det bästa då. Och det är storyn. För att den har lite problem med det att, den är, att den har den, de föregångarna de har. Eller den har. För att det är ju den tredje filmen. Och de första två är så sjukt jävla bra. Och de är så bra. Med så olika. Handlingar. Så den har ju mycket. Mycket att leva upp till. Och jag tycker att den första halvan. Första halvan av filmen inte lever upp till förväntningar. Jag var rätt besviken. Och det, här, det var mycket twitter här också. Men. Andra halvan. Styr upp så jävla bra. Och jag tycker att den... Det är som du sa förut om att den, den har lite flera olika genrer. Inte bara i sitt kameraarbete och hur den, hur den tar sig själv. Utan också i, i storyn. Att den liksom... Den börjar ju som en film om hämnd. Sen tycker jag den mer blir en film om att hantera sorg och att kunna gå vidare. Och när man får träffa de här familjerna till offren Så visst, de hämnas ju på... På på hanbäck. men det är inte som i, i Oldboy och Vengeance att det leder till någonting annat, att nu ska någon hämnas på dem eller någonting, utan det är bara deras sätt att få ett avslut i eh, det här tragiska som har hänt med deras barn och det, det handlar mer den delen om hur de hanterar det och hur de faktiskt går vidare och sen när de lämnar det här bageriet i slutet när, när det snöar, liksom, då har de, nu har de fått uppgörelsen nu är de klara, nu är de liksom nu är de färdiga med det Nu kan de sörja sina barn på riktigt. Extremt fin scen är det ju i väl bageriet när, när det blir tyst bland dem. Och så börjar dra den här eh, kuriosan. Nej, kurios är det Men de säger i Frankrike, vilket jag stör mig lite på. Men det är väl hela Europa man säger. När, oj, nu gick det en ängel förbi när det blir tyst. Liksom. Ja. Nej, det är en riktigt fin scen. Men den ändrar ju liksom tempo. Den ändrar... Den ändrar... Den enda mål, den enda syfte liksom, Det blir inte om hämnd längre, det blir om att gå vidare mm. Och det tycker jag är riktigt snyggt gjort Alltså delvis om att gå vidare Men det är ju jäkligt mycket hämnd också Jo jo jo, <laughs> men självklart Men vad fan men alltså, alltså, jag... Det blir inte samma typ Av hämnd, det är inte liksom så hämnd För att jag är så jävla arg, utan det är så här jag är ju jag hämnas, nu må jag bra igen. Alltså det, jag kan ju hålla med om för den är ju inte lika köttig på det sätt som hämnandets resa Oldboy är he, ju Den här är ju väldigt... Eh, det bygger jag, ju upp till en stor. Ja, uh, Jag klagar ju väldigt mycket på klagar väldigt mycket att Oldboy hade inte klarat sig utan liksom det visuella för dialogen är ju så pass dålig Oldboy. Men här det, tycker jag det är tvärtom. Här, vis, här lyckas ju Park chan bevisa att han är även duktig på att skriva intressanta dialoger som det är det filmen liksom handlar om nästan hela tiden. Karaktärerna eh, när de förklarar saker och sånt. Mm. Eh, så så det, det, det, ja, det tycker jag är bra. Men Niklas, jag känner ju redan nu att du sitter... Du sitter ju på någonstans. <laughs> du, du, du får ju fnatt snart om du inte får prata. Kör, kör bara. Nej, men Emilio var inne på det lite, det jag tycker är... Filmens största problem är att dels då föregångarna men jag tycker att uh, Lady Vengeance den, den har ju mycket av båda filmerna i sig. Dels hennes uh, raffinerade hemplan som ändå bleknar ganska ordentligt jämt Oldboy. Och sen tycker jag att det är ganska mycket samma tema som i uh, Sympathy for Mr. Vengeance med hur hämndbegärd hur hemd, uh, kan ändra uh, Personer som i grunden då inte skulle kunna vara kapabla till det Och jag vet inte om det beror på att jag har sett den här filmen förut Men jag tyckte hela ja, När familjerna introduceras Då blir det bara eh, jag inte, Utdraget och inte särskilt intressant Längre. När familjen intresseras, när de har samlat ihop, eller? Ja, och de ska då börja diskutera hur vi ska göra med den här äh, mördaren. Hur ska oh, vi... Herregud, jag tycker det är det helt är underbart, underbart. Ja. Särskilt när de visar upp de här, de här banden till familjen och allt sånt där. Det, det är ju hemskt. Ja, herregud, jag bara kryper i kroppen på mig. Ja, det, det är hemskt. Man rycker jag... upp i stolen under den där lilla flickan. Ja. Och man ser pär och den kolla på det. Det är hemskt. Jag tycker hon lägger upp det rätt så snyggt också. Han sitter där inne och vi har en advokat. Där. Antagligen ska vi bara ta honom iväg till stationen. Eller så får ni göra exakt vad ni vill med honom. Liksom. Mm. Ja, nej, jag, jag tycker inte att. Eh, jag vet ju vad som ska hända och jag känner inte riktigt samma. Den, den höll inte för den andra titt. Jag, jag tycker det var bättre mina... faktiskt. Jag gick in och sänkte mitt betyg faktiskt seriöst motherfucker <laughs> ja, alltså jag, det här, det... jag gick in och höjde mitt betyg <laughs> är det sant jag hade en fyra på det den ökade upp till en femma jag tyckte det det så jävla bra var jag hade en fyra jag drog ner en till en tre men det är för att, jag, att det är två mycket bättre filmer som kommer före och nu är jag faktiskt lite trött på Parks and och hämnd känner jag efter det här jag tar med mig det visuella och soundtracket. Men i övrigt var jag är du trött på Patchen Wook och hem för att du har sett tre filmer med Patchen Wook och Hemd? Stoker. Stoker kanske kan då vända trenden. Men just Hemd... Men är du trött på Patchen Wook och hem för att du har sett Patchen Wook och liksom i tre veckor nu? Om du hade sett de första 2003-2005? Nej men alltså jag gillade ju... Jag såg ju The of Vengeance när den kom och gillade den mer då. Jo men det är det jag menar. Att om du hade sett den med ett eller två år emellan... Så nu var det ändå två veckors paus här mellan Oldboy och, och två veckor. Men vad var det som sänkte den mer då? Sänk den från fyra till tre? Det, det måste ju ha hänt någonting. Var, var det uttråkad när du såg den eller? Bara mätt? <laughs> uh, nej men mätt på hela handen. Jag tycker inte att det, det, det kom fram några nya uh, nya poänger. Det kändes mest bara så att han ville göra en, en ny händfilm som var lite snyggare än sina tidigare. Och så drog jag paralleller till Kill Bill och tyckte Kill Bill var mycket, mycket bättre. Ja, ah, precis. Jag, jag skriver ner det också. Alltså, protagonisten är helt underbar. Det är kul också att ha en kvinnlig protagonist. Ja, ja men det, det är... Fräscht. Och sköter sig jättebra också. Jo, hon är jättebra. Det håller jag med om. Men jag, alltså jag får ju ut mer av att se om Kill Bill 1 och 2 än att se om Lady Vengeance. Alltså det, det är det jag tycker gör att Kill Bill-filmerna håller, håller bättre. De håller för tittningar. Jag, jag känner med Lady Vengeance nu här några år efter jag såg den första gången att jag inte är jätteintresserad längre. Emil, vad, ty vad tycker du bra? Du har ju bara ut lite plus och minus. Är du nöjd? Ja, gud. Men som alltså, sagt, jag tycker inte den här filmen var... Jätteintressant i början Men andra halvan stödde upp så jävla bra Och det höjde betyget på den rent Allmänt, jag tycker den faktiskt var en bra film Men det är ju den svagaste i... Ja, det skulle jag nog säga Jag säger att det beror på Vilket jävla mood man är på oh, Jag tycker, jag tycker det de, om, de är med jag tycker Det är... de, de, de som de är så bra med de här tre filmerna Jag vågar sticka ut haken och säga att Det här är ju är den bästa Trilogin som finns Faktiskt för, för jag tycker varje film är rätt så... Alltså, de, de sticker ut helt olika och, och, och kan ses på helt olika sätt också. Jag tycker inte den andra är en, andra lik. Liksom. Bara för att det är hemt så tycker jag ändå att han lyckas eh, få ihop det liksom på ett fräscht sätt på alla tre filmer ändå. Jag tycker inte den här dug lik eh, En hämnares resa till exempel, som du tyckte väl, Niklas? Jag tycker det finns delar av den, men den är väl mer lik Oldboy på ett sätt, tycker jag. Alltså jag skulle säga att eh, hennes resa är väl mer någon slags dramatriller Oldboy har ju blivit någon, är någon slags actionfilm innan inom situationstecken och det här är väl mer en liksom, visuell indirulle faktiskt jag tycker att de, de har väl rätt så hårda genrer mot varandra tycker jag om man ställer dem jämt sida Jo men alltså Lady of Vengeance, jag tycker inte att den har den här extra växeln att lägga i som till exempel Oldboy har. Som har den där sista kvarten som är helt uh, makalös. Jag, jag tycker att det här blir blev, det, det blev för utdraget. och det Jag vet inte. Den gav inte mig någonting. Särsk, jag tycker första hälften är bättre. Jag tycker om den sista kvartan jättemycket. Särskilt när de har den här diskussionen i det här klassrummet. Så har jag även kopplat upp en mikrofon som är kopplad till en högtalare mm. så att sitter en, en mördare, hör den här diskussionen. Det, det är ju jäkla klockren, tycker jag. jag. Jag tycker han är skicklig faktiskt att hitta små. Och roliga överraskningar. Man blir överraskad hela tiden när man ser hans mm. filmer. I alla fall de här tre filmerna. Ja, verkligen. De, de känns alla tre liksom originella på sitt sätt. Både det visuella och berättande. är originella i samma... Plats. Alltså I samma grupp liksom. De, de ja, pratar precis. om samma sak men det är ändå originellt. Mm. Och därför tycker jag det är svårt att säga... Vilken som är bäst. Liksom. Det, det, jag, jag tror ena dagen. Jag kommer ihåg förut så sa, så sa jag att Hemnans resa var bäst. Och sen när jag såg om Oldboy med Niklas. Då var det som bra stämning kommer jag ihåg. När jag såg den så bara så här. Fan det här är så jävla bra. Och nu när jag såg Lady så är det typ så här, Uff, det här. Jag vet inte. Jag har nog haft tur att varje gång jag sett de här tre filmerna. Så har jag bara verkligen. In the mood for revenge <laughs> Nej men jag har verkligen satt min i dem Och njutit Och jag vet, eftersom jag har sett om dem nu också Så vet jag vad jag kommer få Så då har jag varit liksom beredd på det också mm. Så de ja, det, Återigen, därför vågar jag säga Det är den bästa trilogin som finns faktiskt Jag tycker den är bättre än Star Wars Jag prioriterar den här före Star Wars faktiskt Och då älskar jag Star Wars jättemycket Men där kan vi snacka någon serie Som jag är väldigt mätt av Ja, ja finns det mer material där också? Ja, men sen kanske jag sett det sedan tvåårsåldern också. Ja, bra. <laughs> ja, men, fan, jag vill bara säga en grej. Förlåt, mm. förlåt. Tänkte ni på, det tyckte jag också var kul, att han hade slängt in alla som hade huvudrollen ja. från två tidigare filmerna? Ja. Det var mm, ah, ju ja. typ hela från... vilka, vilka ska, ska jag dra upp de jag såg då så får ni säga om ni såg dem eller inte. Mm. Mm. första har vi Liu och eh, alltså han döva killen från Hemdans resa. Vem spelade han? Han och Park Dong Jing, eh, alltså de två eh, som är med i första filmen resa sitter i eh, bilen. Och, ah, ja, ja, ja. Det, det är de som attackerar henne. Ja, men jag tyckte jag kände igen dem, men jag kunde inte se vilka det var. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Och sen har vi såklart mörden eh, alltså Daisu från mm. eh, Oldboy. Ah, precis. De, de, är alltså, överallt, Mr. Leck. Ja, ah, precis. Och sen har vi ju också från Oldboy ja. eh, dotten. Ah. Väldigt snabbt faktiskt. Hon jag var hon var nyhetsankaret. Eh, ja. Ah. Visst var det den Vithåriga vit livvakten Var det inte han som var den här prästgubben Eller var de bara väldigt lika Det kanske det var också det, Jag är ju satt säker Eller ja, vad vet jag ja. Men det, kan, det är ju inte omöjligt då Om man har plockat in massa andra ja, Vad hade du fler på några ja, Sen har vi ju antagonisten också från Oldboy ja, precis. Han är ju med i slutet nu har Han spelar vuxna versioner av vet Pojken Onmo. Ja ah, precis. Mm. Eh, jo men precis. det är du som du säger han när det var hans var prästen. Ah. Ah, ah. Ja. precis. Jag vet jag gillar det att man, det vart lite sån här fan service också vi som älskar de två första filmen att man fick se sina favoritkaraktärer liksom i små ah, eh, det Ser var det repris? Ja, jag jag igen. <laughs> nu i 3D. Ah. Ah. Nej, men äh, ska vi gå vidare? Vi, vi är väldigt nöjda kan vi säga Väldigt jag nöjda. Jag. jag tycker det var en bra idé av eh, dig att eh, vi gjorde det här tredelade maratonet. Absolut. Mm. Hur som helst ska vi gå in på en liten tävling som jag tänkte. Jag har börjat titta på Man of Steel trailen och är svinpeppad på den filmen nu som ballen. Det kommer helt rätt Och det är bara för att Michael Shannon säger världens coolaste grej i trailen och jag brukar drömma när jag slutar mina ögon att Michael Shannon kommer att döda stålmannen i Man of Steel filmen. Och jag, jag tycker vi kan lyssna på klippet eh, så kan jag berätta... Eh, eller, jag förklarar först och sen lyssnar vi på klippet, det kanske är bättre. Mm. Som sagt, han säger en cool grej här i det här klippet som jag bara spolar fram och tillbaka till hela tiden. Han, jag tycker han levererar sig jävla bra med den här... Eh, väldigt Michael Shannon it. Vad sa du? Väldigt Michael Shannon på något sätt. Ja, väldigt Michael Shannon faktiskt. Eh, så jag tycker att vi ska försöka... Eh, Återberätta det här med vi ska försöka likna honom så bra som möjligt. ska säga exakt samma replik, en och en och en. Och sen slänger vi ut en pool på Facebookgruppen så får folk rösta vem som var bäst. Vem kunde leverera att man ska säga replik? Vad heter antagonisten som han spelar? Eh, är det inte, Zod? Jag inte jag vet Zodd. Jo, precis. General Zod är det ju. Julbefozad. Mm. Eh, vi eh, bara, bara så lyssnarna och vet vad vi pratar om så kommer eh, klippet här nu. du you your son is safe vad För du då Emilio? Ska du på oss? Nej nah, men First vi först ut är! Först ut är! Emilio. I will find him. Får vi får dra hela repliken. Vi får dra hela jävla as. <laughs> Ska du du sa att du skulle köra den och sen bara köra på You believe your son is safe. Du sa I att du skulle will... köra den och sen klippa. Då är det så du börjar. Nej, sa hela hela. You believe. You believe your son is safe. I will find him. Ja. Ah. Ja. Ah, mm. I should do it now You believe your son is safe I will find him <laughs> <laughs> Best game we've ever had And last one, Niklas You believe your son is safe <laughs> <laughs> I will find him <laughs> Okej, nu måste du göra det som att du är döv. <laughs> ja, ja, ja. Får höra en döv-version. Döv, General Zod. You believe you I jag är are chef. safe. I'm fighting! <laughs> In och rösta på Tommy, filma Niklas och Emilio Facebookgrupp. Och eh, rösta vem som var bäst. Vem kunde leverera Michael Shannons eh, General Sad? Vi ses nästa vecka. Ha det bra. Tack för att ni lyssnar. I believe jag är so I'll find him, find him, find him. <laughs>